Och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 23 maj Och vi spelar in avsnitt 78 Den med Dr. Vem Effortcast är podcasten där vi i rollspelsgruppen Team Effortz pratar om allt som intresserar oss Och med mig idag har jag Anna Hallå. Hej, vad händer? Um, jag har fastnat i Ett dataspel igen Vilket då? Don't Starve hmm. mm. Någon heter så Alltså då för sådana som dig som är fast i spelet Jag tror det Det är jobbigt när man sätter sig på kvällen och spelar Och sen så när man väl tittar på klockan igen Så är det en sex på morgonen um... Ja det känns som det var länge sedan något sånt hände mig Jag saknade lite grann Det var, det var fint mm. så, så därför kommer vi prata om Don Starve lite senare i programmet För att du spelat den, helt enkelt Ja, och du med Exakt, jag också um, Och uh, Dom Starr är ju uh, ja, vi kan väl hinta om att det är ett survival-spel Du ska överleva Och, och Anna har ju då överlevt ganska länge Så vi ska lyssna på henne och lära oss av henne Vi har även spelat Dungeons and Dragons Som är Team Effort Ja, det har vi uh, det, det gick bra, det var lite kobolder och lite drakar Lite liches, lite dwergar vi kommer att prata om allt det där Men uh, det viktigaste som, som, som då hände under den sessionen Var väl faktumet att Dwergers i vår värld uppenbarligen är norska Ja uh, Mer om det senare i programmet Vi kommer avsluta med ett Doctor Who-snack Eftersom att säsongsavslutningen gick precis mm. uh, Inte precis precis, men ganska precis Rätt precis Ja, nyligen, nyligen. Uh, Doctor Who, episod någonting Säsong sju, delt på uh, The name of the doctor Eh, vi varnar väl redan nu att det kommer vara grova spoilers för de som inte har sett på det ja. eh, Men det, det är inte för förrän senare och vi kommer säga till innan också Så var inte rolig att du kommer på någon, eh, någon spoiler eh, och, och när vi gjort det här då i en timme så blir det ungefär ett avsnitt och Då kommer vi som alltid säga hejdå. Eh, men vi börjar tycker jag med Don't Starve då som vi du har spelat mm. eh, Excessively Alldeles lagom Alldeles lagom Börja med att berätta vad Don't Starve är för någonting Don't Starve är Ett ja, Survival-spel Du ska helt enkelt överleva så länge som möjligt Du börjar i läge. Kan göra Ja, lite vad du vill, du kan ställa in olika grejer för världen och allt möjligt och kan i spelet sen ta dig vidare till någon sorts adventure mode och sådär. och Har du kommit till någon slags adventure mode? än? Nej, jag har Nej. inte det Har jag inte det för upptagen med att överleva ja. <laughs> Spelet är gjort av Klai Entertainment som är kanadensiskt mm -hmm. och det släpptes nu 23 april och innan det så har det varit beta ganska länge Ja, just det. Och eh, bara för att förklara lite termer så här. Du tänker att det här är en fotnot. Sandlåde, då menar du att det är väldigt öppet. Eh, det är ingen som uh. säger åt dig vad du ska göra. Nej. Utan det är mer gör, gör vad du vill med allting som finns i sandlådan. Precis. Eh, och vad är detta då? Vad är det som finns i sandlådan? Vad är, vad är poängen med spelet? I sandlådan finns saker som vill ta upp dig och allmänt vill det illa. Um, du börjar ju lite mitt i ingenstans Med en, en herre Som står över dig och säger att Du inte mår så bra och att du kanske borde hitta något att äta Innan det blir mörkt De, de som pratar låter lite grann som i snobben är det när, när föräldrarna de pratar har... Och låter, och låter wah, wah, wah, wah, wah, wah. Precis alla, alla karaktärer har ett eget instrument Så det är väldigt skärmigt Coolt mm. Det kanske man ska säga också, spelet ser väldigt skärmigt ut Ja, det är typ Tim Burton-esk på något sätt Ja precis eh, och så Lite så isometrisk vid att man ser liksom uppifrån Man har sprungit till en tredje värld Men alla modeller verkar vara i 2D precis. Eh, Och då väldigt liksom fint tecknade På något väldigt så disturbing Men ändå väldigt gulligt sätt mm. Lite Binding of Isaac fast mer classy Mer så här viktorianskt Ja absolut Det, det är nog en bra beskrivning En bilderbok för, för, för, för föräldrar som hatar sina barn Alltså som vill skrämma dem till, till eller vill att de ska bli gotare typ. uh, Jag tänker med att Neil Gaiman Skulle ha såna skulle, skulle skriva stories Till sådana här bilder Ja men det, ja, ja, det tror jag absolut det, det, Han skulle tycka om det väldigt mycket Och skrämma ens barn otroligt mycket Så man, så man vaknar i samrådan uh, Av en herre som låter som en trombon Eller någonting mm. <laughs> uh, Och uh, ja, med uppmaningen att du kanske Borde hitta lite mat innan uh, Innan det blir mörkt? Ja, för faktum är att det blir mörkt rätt fort. Först då blir det lite kvällning, och sen blir det natt, och då blir det helt svart. Och har du ingen brasa då, så blir du uppäten av Ja, en gruv typ. Ja, det är lite oklart vad det är som äter upp en, men det är nog ingenting trevligt. <laughs> Nej, det, det, vad den är som äter upp en är hänsynslös och eh, din karaktär. Spelar en väldigt ledsen liten melodi på sitt eget instrument Innan den dör <laughs> Det vill säga skriker i terror <laughs> Precis <laughs> Eftersom att du har då spelat En del, lagom skulle jag säga mm. Steam har Mäter ju timmar och sånt Vi kan kanske kolla upp det sen <laughs> ja. Nej, det är, vi behöver inte kolla upp det nu Men Nej. tänkte det bara Men så när man då börjar spela jag, jag, jag skulle vilja att du då Som är mer van äventyrare än vad jag är I det här spelet, jag skulle vilja att du Kommer med lite tips, gärna utan att avslöja Alldeles för mycket om vad som händer i spelet Om det är mm. möjligt alltså, eh, Visst att det är ett travel-spel Men jag, jag tänker mig att om det händer någonting jätte typ dag 30 eh, Och mm. spelet märs alltså i dagar eh, Och ju längre du lever, desto bättre är du <laughs> Ja, och desto svårare blir det Precis, men jag tänker mig eh, Tips för att överleva utan att eh, avslöja alldeles för mycket. Om det går. Mm. Försök. Mm. Det första du bör göra i, på dag ett- är att hitta pinnar och gräs. Så mycket pinnar och gräs som du kan. Det är även bra- att ja, hugga ner, hugg ner lagom med träd. Ta lagom med mat. Om du samlar mat som en besatt så kommer det ändå bara bli dåligt i din ryggsäck. Så att, ja. Även om man är fullt inne på att inte, inte dö av svält så äh, det finns det vissa gränser. Vilken typ av mat finns det att finna? Morötter och bär till att börja med. Ah. Äh, din första kväll också. Frön också. Frön är bra. Äh, din första kväll så. Äh, du, om du har tur så har du Hittat ett ställe med några och hål, då kan du lägga ner en fälla Och sådär liksom, så kan du hoppas på lite mer Köttig mat Och så, men Inom tre dagar ungefär så är det bra att hitta ett Så att säga, ha byggt ditt Basläger där du liksom kommer att, kommer att börja Sen utveckla Vad behöver det perfekta baslägret idag dag tre då? Jag brukar försöka hitta Ett ställe som är som är, som är gjort så att du Runt din brasa har fem kaninhål Som du konstant kan ha fällor vid mm. Det är, är liksom Det är grunden um, Sen är det bra om det ligger nära andra saker runt omkring också Men det är just, just de här kaninhålen Som kommer att rädda dig senare just det. Um, Du behöver kvistar och gräs Därför är det bra att gå ut och gräva upp dem När du har skaffat dig en spade Och uh, göra små farmar Bredvid din bas Mm -hmm. Var noga med och har dem lite längre ifrån din bas Och kanske lite utspritt för att om något börjar brinna Så är det bra om inte allt brinner nej Jag noterade att en av sakerna man kunde bygga var en ledare Och mycket är... riktigt en dag befann jag mig i skogen När det började regna och oska och det var inte roligt för någon inblandad Nej hatar <laughs> hatade också det här spelet <laughs> Big surprise <laughs> Och regn gör dig galen Så att ja är kul mm. Även vintern gör det Det gladare. kan vara värt att notera att det finns tre stycken säga, Hälsomätare i mm. spelet Eller hur? Yes, Du har hunger, hälsa och eh, Psyke ja. Sanity points skulle jag kalla det Vi är lite skadad av eh, Cthulhu mm. Och du tappar ju Sanity points då under natten Eller när du träffar på monster Eller ja, så där i all allmänhet När det blir vinter tappar du flera Ja och som sagt när det regnar All, I allmänhet när någonting tar bort Ditt solljus eller om någonting försöker äta upp dig Så, så reagerar din karaktär Poorly mm. Vad händer om man börjar bli tokig? Du börjar se saker Det är som mm. mardrömmar Blir du alltför tokig så börjar de attackera dig Så ja <laughs> Senare i spelet så är, det en, så är det En viktig strategi att döda de här För att få tag på ingredienser till andra saker Men i början så Du är inte redo för dem i början Så mm. försök att inte vara för galen Um, när du bygger din bas är det också smart att ha väggar runt din bas För att uh, om någonting någon gång mot förmodan skulle komma och anfalla dig Så är det bra om det finns uh, färre liksom, uh, ställen för dem att komma in uh, Så att du vet ungefär liksom, var de är Och om du kan göra fällor så är det bra att lägga dem vid de ingångarna och sådär. Fällor för monsterna då? Helt ja så, så tips fällor och gärna då Stenväggar Stenväggar jämfört med, jag såg att man kunde bygga gräsväggar Och liknande mm, De kan ju börja brinna då, ah. gräs och träväggar så, så sten är bra Dock så ska man inte slås all sin sten på dem För att eh, ibland så får man slut på sten Och det är inte kul <skratt> en, en annan bra grej Det som har gjort det har varit mitt vinnande koncept nu lite Det är att skaffa bikupor okay. Rätt tidigt Har man, har man Få bikupor kanske vi säger Och så har man blommor runt om Då kan man få tag på honung Vilket man kan göra mat med Som ger tillbaka hälsa Okej, okay. hur, hur får man tag på en bikupa? bikupa. För en gång så träffade jag ett bi mm. Och skulle spöa ner honom ja. Sen anföll alla hans mig Tills jag var död Ja, du behöver en, en logsut, du behöver lite trärustning och ditt spjut Och sen så, sen så försöker du döda de där bina Du behöver fyra bin, en honeycomb Fyra döda bin? Um, nej just det, du behöver fånga dem Du behöver först döda lite spindlar för att ta på silke och göra en hov Självklart, ja, ja. Mm. Um, Och göra en hov och fånga fyra bin så att, men du måste fortfarande ta, döda en kupa För att få lite honeycomb Okej, men när man fångar ett bi Blir resten av kupan ej då? Nej Okej, jag förstår Så då kan man fånga bina mm. Och sen eh, attackera en bikupa och sönder den Precis Man kan inte använda min favorit Man kan inte använda min tak favorittaktik Som består i att bränna ner Nej, fienden. då får du bara aska <laughs> ah, Det är det jag, alltid, jag får alltid Ja, och aska kan man visserligen använda För att göra typ en bra helt helande salva men ja det är bättre att inte bränna. Här förstår jag. Jag har även min jag kör med karaktären Wolfgang just nu som är min favorit för han är väldigt skärmig. Vi, mm. vi har nu kommit till dag 100 dag 100. Yes. Okej. Okay. Och eh, Wolfgan har haft lite problem med diverse mardrömmar och psykutbrott så att, eh, jag har börjat med taktiken låta honom sova och sen äta på morgonen så att, för att sover man så får man tillbaka psyken, men du vaknar jättehungrig vilket ah. är ett problem i ett spel där det man gärna blir hungrig. Just det. Um, För att eh, vad händer om din hunger är på noll? du börjar ta skada. Ja. Ah. Och sen så försvinner hälsan av där man. Precis. Vad händer om ditt syke är på noll? Då eh, Allting börjar attackera dig och ah. antagligen så dör du ah, okay. Om du inte är väldigt väl förberedd Men om man sover då så Så får du tillbaka lite psyke Okej okay. okay, okay, okay. eh, Om du sover på en så att säga, På, på den, den lättaste grejen Som är bara att du tar lite gräs och gör en liten madrass Då ah. får du tillbaka 20 psyker, tror jag. Okej okay. Så sova och äta då Men då, då förutsätter det att man har någon mat att äta Precis, så helst Jag har ju nu kommit till det att jag har min gryta Där jag gör det, köttbullar eller så Som ger väldigt mycket liksom, hunger Så då sover, äter de Be mig ut på det jag ska göra okay. mm. um, Allt det här låter som en syssla Mer än ett spel, vad är grejen? Uh, med det? Allting är lite av en syssla Jag är på dag 100 och känner att jag Har kommit in i någon sorts, sorts rutin Och hela tiden tänker Snart ska jag ut på äventyr mm. um, vilket kan bli ett problem, för att man vill ju utforska mer, men för att kunna gå längre än jag har gjort nu, så måste jag typ ta med mig en massa saker och bygga ett camp längre bort eller något. Vi har. Ähm glömt att notera faktumet att det här är ett spel utan uh, continues. Precis. Och om ja. du dör så är du död. Och världen du är i är slumpmässigt genererad och den mm. kommer inte tillbaka. Det finns några sätt att komma runt det här men de är inte, de är få. <laughs> ja, du kan... Och tillfälliga. Det är ingenting... Nej, det finns ett altare du kan aktivera, kommer du tillbaka där. Uh, du kan göra en... Um... Ja, en liten voodoo-variant av dig själv som gör att du kan komma tillbaka dock tar den hälsa från dig också när mm. du gör den. Sen kan man göra som jag har gjort nu, en amulett som om du har på dig den när du dör så kommer du tillbaka men då ska du ju också då komma på att ta dig din rustning Och sätta på dig den, den Är det den lite Alltså det är med är till bröd och så. Mm. Jag hittade en sån oh, Det är väldigt låg chans att hitta såna men, Jag vet ah. inte om jag fortfarande lever med den karaktären Men jag hittade den, hade på mig och Jag bara, wow vad fin den är I. Jag tror att den skulle i mig för att den var så fin men... Man får lite sanity <laughs> ja, bra, bra. Typ <laughs> två, två eller någonting i minuten <laughs> det I det här spelet är det, Om man gör saker som påminner ens karaktär Om, om civilisationen typ så. Rakar sig i vissa karaktärers eller plocka blommor Eller ha på sig fina kläder Så får man baka lite särnet i mm. Vilket jag uppskattar, för det är ju ja. här, här Att jaga det, det normala i en väldigt abnormal situation Man får aldrig riktigt veta Kanske senare i Adventure Mode Jag tror att i Adventure Mode så får man väl reda på Varför man är där Adventure Mode funkar så att Du är ute i Sandbox Mode Och så kommer du in i Adventure Mode Som då inte heller har några Continuous Utan du måste klara dig genom flera världar Som har mm. olika ja, Svårigheter Och om du dör i den så kommer du tillbaka till din sandbox mode Och får börja om Ja, ah, Okej, okay, okej okay. Börja om betyder bara att man fortfarande, alltså det, fortfarande Allting finns kvar där eller? Allt finns kvar, det är bara det Ja, ah, jag tror precis okay. Det du hade med dig in så att säga. Coolt, uh, ah, jag, jag har gillat det här spelet det, um, um, Alltså det har ju vissa saker I gemensamt med typ Minecraft mm. Även om inte allt för mycket Det kanske är um, vi kanske enkelt gör den, den jämförelsen, men jag tror mm. att den inte är helt hjälpsvärd. Äh, helt Nej, jag tänker, Minecraft är väl egentligen. Innan de började lägga till äh, drakar och endgame och sånt så kände jag att det var mer ett spel att skapa saker i. Mer, Precis. Och om du, de, de har ju också en sån här hardcore mode där man om man dör så är man död och så. Mm. Äh, men det där är ju skapandet hela grejen. och liksom Att världen består även om du dör är en viktig sak. I det här spelet mm. är det lite tvärtom. Eller det är inte ens det utan det gäller att som i en roguelike utan mål <laughs> överleva. Ja. Och, äh, och då se sin karaktär går från då som det är i början att man springer från <laughs> Till lägerplats Till lägerplats mm. eh, Rädd för mörkret Till att då på något sätt tämja en bit av vildmarken Och trots att det går så dåligt för en Att allting ja. är ut och Så är man ändå där och överlever Ja, jag har haft svårt eh, Jag har så svårt att hitta en bra eh, Kampplats hela tiden Så jag letar efter perfekta saker Och sen så får jag för mig saker som att Jag tar och dödar lite spinnlöftag på Silke tidigt Och så dör jag eller något mm. Men nu med, med min kära Wolfgang På dag 100 Nu har jag kommit till till en punkt där jag nästan inte vill spela honom För jag tänker, jag kommer att dö snart säkert Och då kommer allt jag har byggt upp här försvinna um, så, så jag börjar få lite Separationsångest redan så, så kanske det viktigaste tipset är att inte bli för Fäst vid dina karaktärer Ja uh, Jag har ju känt sen när jag har spelat nu Att jag redan har uh, Alltså jag har inte varit med om det svåra i spelet Vilket är liksom senare och typ vinter mm. Mm. Men jag känner redan att så här, när jag väl har överlevt en vinter eller så När den kommer så, så, så vill jag liksom genast då bryta upp och kolla vad som finns på resten av världen Och liksom ta, ta med mig det som jag behöver och sen liksom mm. överleva igen Ja, jag har ju, ju bott min tredje vinter nu på samma ställe ja. <laughs> Och kommer väl lite och längre, längre ut nu. nu Nu är det precis sommar och då har jag storslagna planer om att ta mig ut Det är bara det att jag vet också att det lika gärna kan bli så att jag fastnar i mitt camp Och fortsätter att bara göra mat och överlever ja, ja. Ja. Ja. Um, Så där vid dag 200 kanske har kommit in i Adventure Mode Vem vet <laughs> Coolt um, Är det något mer du vill lägga till om Don't Starve? Mm det är ett roligt spel, testa det. Det är ett roligt spel, att testa det. Det kostar 120 kronor på Steam. Mm. Jag tror man kan köpa det billigare om köper via hemsidan och så. Ja, um, finns till. Windows, Mac och Linux nu. Yes, yes, yes, yes, Och eh, typiskt spel som patchas in ett, lite inuti runt, med var, uh, var, varje månad i alla fall. Varje månad kommer nya grejer så det är väldigt trevligt. Så um, nya saker som kan mörda dig. De planerar även att lägga till fler karaktärer. Eh, det är så att man Låser upp karaktärer med då man får lite experience points. Ju längre man klarar sig i början och sen låser man upp några. Två låser man upp i Adventure Mode Men ja uh... ah, Coolt, eh, pröva Don't Starve Vi kommer spelare eh, Jag kommer spelare och, och antagligen inte klarar så mycket Och Anna kommer vara på dagens 500 Och ha <tryck> ja, första staden i spelet eh, Vi tar en kort paus Och kommer tillbaka med Dungeons and Dragons snack <tryck> Och där var vi tillbaka från pausen. Det tog lite tid. Men här är vi. <laughs> Dungeons and Dragons, Anna. Ja. Det är ett rollspel där man sitter runt ett bord oftast. Ja. Tärningar har man med. Och ja, Dungeons and Dragons har ju för alltid förstört alltså begreppet tärningar för de som mm. spelar det. För att när en vanlig människa säger tärningar, så menar de den sexida tärningen som vi kallar en VLT-sexa. Precis medan när, vi säger tärning, när någon säger tärning till oss så frågar vi vilken menar du? Precis. <laughs> det finns många. Jag har, jag har minst en gång i mitt liv använt eh, Platons eh, grottliknelse för att beskriva. <laughs> <laughs> För att beskriva hur det är liksom Att bli med de här andra tärningarna För att man kan liksom man, man har trott att de här skuggorna på väggen Har alltid varit tärningen som, som var tärningen finns. Men sen när man, när man har kommit utanför den världen Så ser man att det finns en hel värld av tärningar där ute man kan aldrig beskriva det för någon Nej. Man är alltid liksom fast. Man kan aldrig liksom kommunicera med en annan människa På tärnings För de stänger nämligen av när man börjar exakt, prata om Clearshedia tärningar uh, men, men det är ju någonting vi spelar i alla fall Dany's and Dragons mm. uh, trots, trots tärningarna Trots liksom vad det gjort med våra relationer till alla våra nära och kära <skratt> um, Och eh, senast så, så hade vi en session som var en av de här lite mer intima sessionerna När det var <skratt> du, jag och i. <skratt> <skratt> uh. uh, Dungeons Dragons är så här: Allting i spelet förutsätter lite grann att man är pff, Fyra personer, mm. fem personer plus, plus spelledaren. Mm. Uh, självklart när jag som spelledare gör äventyr Så, så kan jag liksom lägga till och ta bort saker För att uh, accommodate <skratt> mm. <skratt> fler eller färre spelare Eh, vilket jag gör ibland alltså, Till exempel så, så låter jag ju Väldigt sällan slåss mot en drake Eller så eh, när, ni, när ni bara är två Istället då så, så blir det lite mer fokus på NPC, lite mer fokus mm. på Dråpliga äventyr Jag har, jag har encounters, alltså fighter mm. Med många minions Det vill säga fina som är designade att gå ner på ett slag mm. Så det gäller att få in det slaget <laughs> Det kan det jag prata ju, om det, ja. <laughs> Men eh, spontant vad, vad tycker du om eh, vårt äventyr Just nu befinner vi oss vi oss fortfarande i Underdark i Forgotten mm. Realms Så Underdark är en stor, gigantisk grottsystem som finns under jorden Det är Mer eller mindre en kontinent under jorden Där mm. allting hemskt bor Allting som man, de på ytan skrämmer sina barn om finns där nere Och, och ni är de här sakerna ja. <laughs> Och lever bland de här sakerna Uh, och uh, ja, ni, ni försöker väl helt enkelt Eke out your life Ni, ni försöker liksom <laughs> Några av överleva. oss vill komma upp på ytan Några mm. av oss vill väl bara Överleva som sagt mm. Och uh, hur gick det senast? Vad, vad har du för spontana reaktioner på äventyret? Uh, det, det gick bra senast Jag uh, Säger jag och säger Kommer det på mig själv med Nej, det gjorde inte Men uh, jag, jag gillar ju de här sessionerna När det är mycket fokus på pc och karaktärer. och det blir, det blir mycket så här rollspel. Det blir mycket att vi stannar kvar i en stad och gör diverse saker och pratar med massa folk. Ja. Um, sen var det just det här då. Vi, vi är ju också lite så att om vi hör om en drake som vill döda så går vi mot draken även om vi bara är två stycken vilket mm. kan, kan bli lite svårt. Men uh, det är som att ni trots att ni är onda karaktärer Har den här spark av heroism Som gör mm. alltså, liksom, som, som, som propellerar folk Till att göra dumma saker mm. In the face of adversity. Nu är det ju så här Jag har ju, jag har ju Serbien eh, Min halvö med kobolder ja. Och jag kände att den var hotad Jag kände att eh, Serb var hotad eh, Av eh, En drake eh, Som då visade sig vara mamma till draken Som vi dödade på den här halvan ja, du, För att det du är då kobolden serb Som är en slags sorcerer Warlock snarare warlock. Äh, Lite smått naiv, vill upp till ytan Och mm. äh, har då lyckats Blivit en slags chosen one Bland andra kobolder mm. Kobolder är små reptiler som kanske är typ en meter långa Eller så, en och trettio Bra äh, på att göra fällor och m, Bra på att är... göra fällor, bra på att vara kanonmat För andra monster yep. äh, och du lyckades ju då rädda ett koboldsamhälle från en drake. Och det här samhället hade sen börjat växa fram som då Serbien. Eller, Serb eller Serbia, beroende på om vi är eh, internationella Exakt. Lite. Och eh, ja, så, så många äventyr har ju liksom kretsat kring det här då, Serbien, som, som du har byggt här. Ja, och mina kamrater vill ju gärna då använda alla kobolder som kanonmatt och så. <laughs> um, och och vissa bland kobolderna är lite smartare och har väl insett det här och undrar lite vad serb är för sorts kung. Men... Och eh, nu har ju kanske serb också börjat förstå det här i och med att du ja. tog en... När ni levlade upp till level 12 12 12 nu level 12, så, så, så, så tog du lite grann i mer eller mindre... Jag tränade Insight. Ja, som är mer eller mindre färdigheten som gör så man förstår när folk pratar illa om. En. Mm, eh, jag har ju tidigare... Trott på allt de har sagt Och bara stått där och varit såhär Jaha, nej, men alla vill mig väl mm. Jag hade fyra idé har nu tio Känns bättre ja, ja. Så ja, Serbien har varit i fokus Helt enkelt Du som kung över Serbien har varit i fokus litegrann mm. Hur kom det till, till tals? Hur syntes det den här sessionen? Ja vi fick ju två nya NPC-vänner därför att jag ville ta med mig två kobolder ut på äventyr ja. mm, Fantastiska små lit. Mandel och Likit mm, Den ena är en sorcerer, den andra någon sorts rogue -aktiv. Det ska väl då, då nämnas att när ni skulle ut på äventyr så frågar du dina koboldvänner så här Vilka vill ut på äventyr? Ja Och sen så rullar vi då, då den oannämnda insight-skillen ja. för, för att se liksom vilka du då väljer mm. Och eh, vi kan ha så att du rullade ganska lågt Rullade en trea, så tretton Vilket då innebär att du eventuellt inte har synat De som verkligen ville eller, eller borde ha följt med även. Eventuellt. eventuellt fått mer instabila personligheter okay. mm. Det kan vara så <coughs> uh, det, vi, fick även, vi träffade även på andra kobolder Ute i Underdark mm. uh, Kobolder som använde sig av blixtmagi och lite helig magi och sådär ah. um, och som skrek någonting om troninkräktare och uh, döda drottning och kalara trax um, och de här visade sig då ja, tillhöra sagda drake vars dotter vi uppenbarligen har mördat, eller jag då enligt, enligt de här kobolderna jag försökte, försökte ge mina vänner lika mycket ära slash skylla på dem, mm, um, mm. Men, men jag en bra idé. Eh, Sagda draken har nu kidnappat eh, några, eh, ja, En NPC-bekant till oss mm -hmm. eh, Så att det känns ju bra um, mm, Så att det där hamnar vi lite i fokus Och eh, min vän Katara då, Drauen, Stefanis karaktär Tyckte ju lite att Kan vi inte bara ge Kungariket till draken <laughs> <laughs> Måste vi liksom Sticka our necks out Kan vi inte bara bli av med det här problemet en gång för alla <laughs> uh, det, Nej Nej, nej. Mm, nej. Nej, du, du höll fast där. Vi att vi inte offrar hela kontinenten eller hela halvan. Nej. Um, någonting jag måste säga innan vi pratar om uh, nästa liksom dröjs med MPC. Det vill säga mm. att vi hade två, en av vi, dvärgar, dvärgar -kompisar. Mm. Um, Någonting jag har varit lite stolt över senaste kampanjen och faktiskt första också uh, är. En del av NPCerna som, som, har, som har vuxit fram mm. <laughs> För att även om det är npc som ogillas Så är det npc som ogillas För att de har något drag Som inte, som inte, som inte gillas av karaktärerna mm -hmm. Eller liksom av er som spelare Vilket ju då är att föredra framför Icke-minnesvärda karaktärer Alltså man, man vill ju ha spektrumet av Karaktärer ni hatar <laughs> Och karaktärer <laughs> som ni tycker om Alltså man vill ju mm. ha liksom Man vill ju att det cast of characters ska, ska innehålla alltihopa för annars, blir det lite, annars blir det lätt, lätt lite tråkigt och jag känner att jag har lyckats med en typ blandning av korkade, smarta, onda och goda karaktärer med en del försök till unika röster. Jag har haft väldigt kul med diverse dialekter. Ja, <laughs> till exempel när ni då rymde från fängelset så hade ni mer ett sex- eller sju- eller åtta-tal npc mm. Och det, det jag då gjorde var att jag valde att varje karaktär skulle ha, om inte annat, en väldigt extremt grov backstory som mer eller mindre var är de skyldig eller oskyldig? Mm. Alltså liksom är de i fängelse på, på god grund eller inte? Och sen fick de också en tillhörande dialekt eller accent mm. eller vad man ska det. Och det, jag tror det hjälpte en hel del. Ja, vi hade vår söderkris och vår, vår vän som gick mellan att vara lite rysk, lite turkisk. Lite. <laughs> Han bytte ibland. Och er... Många av dem har ju dött oh. <laughs> ehm, mm. Och det har faktiskt varit alltså, då, och då har ni så här alltså, tänkt på det Och tänkt att det var lite jobbigt att de dog ja. Så jag har ändå liksom lyckats De har inte bara varit kanonmat Även om de har varit det till stor del Jag mår ju fortfarande <laughs> dåligt Över vissa NPCer som har dött mm. ehm, Jag minns ju NPC från förra kampanjen Som jag mår dåligt över att de har dött <laughs> <laughs> ehm, Ja, så, så ja, det har helt enkelt funnits en del En av dem, den, den typ nästan sista Förutom Södekisen ja. Är ju Östermalm Jondak, Jondak. Äh, adelsmannen från mm. Waterdeep Om ni känner till din um, Han är han fortfarande missing in action Så det är inte omöjligt att ni kan träffa honom igen Nej. Och Han är också en av de som jag tror att Stefanie framförallt har tyckt om Stefanie gillar honom jättemycket, <laughs> jag har märkt det, det är verkligen... Men Jondak, jag... jag Känner ju lite, nu har ju Alla utomhand dött av våra gamla vänner Och jag <laughs> tyckte ju kanske mer om Vår ryssturk, med Samt vår Eh, vår dverg, kompis som det är det. jag tror hade kunnat varit intressant Men mm. som tog sig från oss allt för tidigt Precis, men varför nämner jag då det här? Då? Jo, för att um, vi reser just nu med ett gäng dvärgar Som är någon sort, som är en slags demonisk kusin till dvärgar Jävulsk Jävulsk, förlåt mm. Det är en distinktion i det mm. sammanhanget Uh, och, och du är, är väl också ett uh, Är det engelsk eller är det typ ett iriskt Eller gaeliskt ord för just ordet dvärg uh, Det kan det nog vara uh, det, det, det är det, men jag frågar dig vilket uh, av dem Jaha, <laughs> det har jag ingen aning om ja, Okej, okay, jag bara antog att du skulle veta <laughs> Nej, jag har, jag har mest tänkt, tänkt att de har Jag vet, ja Hittat på det för det lät bra Ja men precis, det, så, det är liksom... men de är, de är liksom I, i det så är de typ Ett The ones that didn't get away mm. Det var några kusiner som för millennium sen Inte lyckades fly från deras onda overlords mm. typ, Och har då liksom som en, Nu är de en ras som är I D &D finns det finns ju onda, goda och neutrala alltså Spektrar man kan falla i som människa Och som samhälle oftast mm. Och de här faller mer på då den, den ondare sidan av det mm. Även om det finns individer i alla, alla samhällen och så så det är helt enkelt det, de, de, de lite mörkare dvärgarna Både liksom till tvär eh, Huden och till eh, liksom Hur de ser på världen mm. så, så dvärgar alltså Men de vi hänger med De tillber ju Moradin eh, Dvärg guden Och är, verkar mer Falla lite åt den goda sidan Sådär, åtminstone neutrala mm, Lite så här. De, de ger skenet av att vara lite riddare så här, lite, mm. lite riddare ona a quest liksom, Och quest mm. är alltid bra <laughs> Och nu föll det sig ju så Att de har en stad som heter Laudiger Laudiger, och eh, Anledningen till att jag tog upp det här med det på en engelska Eller whatever, är för att jag, jag misstänker att även det namnet Kommer därifrån, för det mm. är Det är namnet på Dwergars patron god mm. eh, Och det är Laudguer, a u d g -u -e lauduguer. Lauduguer. Lauduguer, Vilket ju liksom låter som Det skulle kunna vara något det, Jag, kan jag tror att det, det borde vara ska bara mm. två För att det låter som Ja Precis Men, men, men då, det här är då det här var då ett exempel på NPCer som jag inte riktigt hade jag, hade... jag hade inte liksom benat ut dem så mycket. De, de var mest bara... Ni hade mött dem ett par gånger innan. Mm. De hade varit lite sen. Ni hade märkt att de var väldigt, väldigt mån om att hjälpa till. De, mm. de ville göra saker för att hjälpa folk och så. Mm. Um, men, men när de liksom, i mitt huvud klickade till som, som karaktärer var när de, när de då sa var de kommer från typ. Eller när ni pratade om destinationen. Och jag sa att det var Laudegur. <laughs> I ett försök att... Uh, att uttala det, och, och vad hände då? De blev ju norska um, På något fantastiskt vis Och de blev Typ de bästa NPC:erna någonsin Jag vet inte, de, helt plötsligt så hade vi Två riddare som gick runt och pratade norska Och ja, eller, ja, Norska, citationstecken Lite så här, dialekten i alla fall och vi kom fram till att de har ju lusekoftor också, självklart. Självklart yes. uh, lite, lite mörkare andra färger än klassiska. Alltså, mm. alltså det, är, det är någon skillnad både från klassiska eller Precis, och så tänker jag mig att deras rustning också har lite då, är lite lusekoft inspirerad i sin dekoration. Mm, mm, mm. Um, och och de, ja, de, de kom verkligen till sin rätt. De, vi, vi pratade mer om lite och sådär, och de berättade den ena kom från, hade varit på ytan och lite sådär. De blev, helt plötsligt så blev de så här individer Och ja, ha? jag kände för dem Ja, det var, det var det var väldigt intressant Så mycket att du, äh, när då saker och ting gick från sämre till sämst Som vi ja. så ofta gör när vi ställer eventyr det borde inte, alltså, Ibland känner jag mig så här lite att Borde jag inte ge typ en, en omgång av så här bara respit? <laughs> en omgång av liksom att allting går bra hela tiden Men jag känner att, alltså mm. ähm, jag, jag borde verkligen göra det, för jag känner att Den, den, här, den här balansgången mellan att eh, Allting är hälsike och, och ni är Maktlösa och liksom för poängen i en story är att ni ska alltid se Att ni har en väg att liksom gå För att kunna ta, ta tillbaka kontroll Över storyningen ja. så att säga Och ibland känner jag att ni inte har det alls. Nej, jag, Just nu så här i utifrån Så känner jag mig lite så här fast i underdark Och bara vad ska vi göra? Hur ska vi kunna klara någonting? Ja, <laughs> um... och det, det är helt klart en failing På min sida Jag måste, jag måste på något sätt få Alltså jag hade en utväg planerad för er, så ni skulle kunna, göra, ni skulle kunna vara, vara fria att göra vad som helst. Men det, det, det, det, den möjligheten har försvunnit. Åh oh, nej, <balances> vad har vi gjort? Inte funnit, inte funnit, men det blir lite optimerat kanske. Okay. Eller optimerat, lite förändrat. <laughs> Okej, okay. jag bara, nej, var tog, var tog vi fel väg? Um, <laughs> men, men i alla fall då, i det här fallet så gick det åt skogen när ni då där skulle leta upp den här draken. Mm. <laughs> eh, ni samlade på er en ganska stor hög med MPC mm. eh, och skulle då bege er till en draken. Ni fann ett toni i Underdark Typ gjort av en stalagmit Tror det? Där som växer från marken. Ja. Eh, och det, ni noterade ganska snabbt att det var Ungefär en halv miljard odöda Alltså skelett mm. eh, Som, som liksom låg och gjorde grunden För <går> marken runt omkring där yep. Vilket den vanliga D&D-spelaren och även ni Snabbt insåg var en dålig sak mm. <går> När de, de prompt började ställa sig upp Och liksom vilja döda er mm. <går> Och ni, ni, ni märker Vad märker ni? Vad händer när ni försöker döda dem? Eh, vi märker att eh, om man dödar dem Utanför tornet åtminstone så Reser de sig upp och ja, har en kompis med sig Så att döda en, du får två tillbaka eh, Vilket ju, eh, även om de här också är så kallade minions Som går ner på ett slag Ju snabbt blir väldigt ohållbart När ah. det är liksom deras tur och det är 50 av dem mm. Så vi, eh, vi märker dock att i det här tornet Så eh, verkar de inte bli två när de dör mm. Så vi ska ta oss in dit Och eh, några av oss är närmare, kommer in först eh, en av dvergarnas väpnare faller Och han, Dvergen stannar Ska hjälpa honom liksom. Jag märker att det där ser inte så bra ut Han har ju rätt långt kvar Han kanske han kanske kommer dö på vägen Så jag gör som man brukar göra Och öppnar en portal genom helvetet För att, för att hjälpa honom in ja. mm. <laughs> det, det gjorde jag Jag använde en daily, då, en daily power Som man kan använda en gång om Pärtsspel dag och ja, han, kan, han vandrar igenom den här portalen som då går genom helvetet. Så som den fungerar, alltså rent spelmekaniskt gör det så att man kommer från punkt A till, till punkt C utan att korsa sträcka B. Precis. Man liksom tar sig dit direkt. Och, eh, enligt flavortexten då, alltså det som egentligen inte har någonting med spelet att göra men Nej. som man ändå, man ändå stödjer sig emot när man försöker förstå vad det som händer i spelet mm. är ju att du öppnar en portal till helvetet. Mm. Var på din dator liksom tar en genväg inom citationstecken. Det är osäkert på hur lång tid eller hur liksom lång alltså, geografiskt ja. ehm, det är. Mm. men och liksom då dyker det upp instantly på nästa port. Mm. Och vi undrar ju lite om hur många timmars hemskheter de kan få se när de går igenom det här. Men, ja, men du brände en Daily för att rädda en, en du NPC. PC. Ja. Nu är ni alla innanför tornet där där, där där ni tror att ni är säkra. Ja, då tar jag fram en till Daily. Ja? Jag har The Hunger of Hydar. Jag tar, lockar fram. Äh, Han är kanske jävel också. Hadars hunger, vilket är då ett gäng skuggor som. Bits och är allmänt otrevliga ja. eh, Ett totalt mörker Sätter jag sätt upp ingången Så att alla skelett, liksom, så fort de går in Dör dem och så ja. Ja, De blir säkert fler ute, men det är lugnt För de kommer inte in och Så länge jag kan eh, använda en, en minor action För att eh, hålla den här uppe Så är allt, allt bra på ni börjar utförska tornet ni är i. Ni, ni mm. finner att det finns två luckor som leder ner i marken. Och eh, de verkar leda ner till ingenstans. till Det totalt mörker. Totalt mörker. Mm. Det fanns degar dock. Ja. Eh, en spiraltrappa där Katara, eh, Stefanets karaktär, lyckas hitta en fälla. Mm. Som en nidropromt hoppar över. Och sen yeah. står ni inför en trädör. Och vi... Eh, vi... Försöker ju få upp den med liksom, Försöker försök ju bryta oss in Men ja. vi är ju inte så tjugo av oss Så att det går inte så bra Så vi, jag tror vi knackar mm -hmm. mm. Eh, Tror vi börjar ropa Att vi gärna vill komma undan de odöda Och så för att vi hör någon där inne Tror jag Och eh, eh, Till slut så har vi en bok stängas Och någon som liksom kommer och öppnar Och Ja Framför oss står ett skelett med liksom lös ja. som tycker att det är väldigt, väldigt roligt att vi vill, vi vill komma in till eh, den litchen som står där. Um, för att komma undan de odöda Ja, då han ju då är uppenbarligen helt odöd Precis En, en litch igen av fotnot är en um, I D&D så kan man om man är Spelkast, det vill säga om man är trollkar Eller uh, helig man mm. uh, Utföra en ritual där man måste Performa en unspeakable evil <laughs> oh. uh, Bland annat och, och, och, och tillbringa år och hundratusentals uh, Guld på resurser uh. För att då göra en ritual där man Helt enkelt lägger sin själ i en uh, Tänk Voldemort, du lägger din mm. själ någon annanstans, Så att när din kropp blir förstörd Så kommer du tillbaka till där du har din själ I den lilla lilla Filakterin. Um, så, så det här var en lich ni hade träffat någonstans tidigare när Ni hade, hade lite grann avtalat honom som en lich. lich Ja, och vi Jag tänkte att jag menar, Han behöver inte vara så arg på oss Vi hade inte gjort så mycket tyckte jag Men ja, det första han gör är ju jag sträcker fram handen Och Serb tar honom i hand För Särb är en trevlig Och artig ödla mm -hmm. Men eh, Lichten eh, Kastar en eh, liten besvärjelse Som gör att vi blir ja, Förstenade och inte kan göra någonting I en runda och en runda av allt som behövdes för att din Hunger of Hadar mm. Skulle förfinna tillbaka till mörkret där den kommer ifrån Och ja. det var där vi slutade Vi slutade med att ni står och stockar hand med en lich Vilket är en otroligt viktig spelkaster i sammanhanget Som har förstenat er mm. <laughs> Var på alla era NPCer nu liksom ser att Oj, nu försvann den här barriären och Eh, ungefär en halv miljard skelett. Då, som vi har, för vi har, ni har ju tillverkat fler skelett ja. i och med det här. I och med att när en dörr så dyker upp två där ute. Ja. Eh, och där tänkte jag, vi kan sluta där. Ja. Eh, jag, jag har ju inte den här lite upprörd när det går roligt för mig så jag var ju lite upprörd när det här var. Ja, ja, yes, det stämmer. Jag tyckte du kunde gå hem bland annat och sådär. Men, men det känns ju mindre bra nu Att alla då NPC där nere Två av vilka jag tycker om mycket Är, yes, är lite i fara mm. Vi är lite i fara mm, mm. Det, det och då känns det lite igen som att Jaha, nu, skulle vi, jaha, nu hamnade vi i något torn Och så hittade vi honom så vi hade tänkt leta efter annars Men inte har hittat Och, och jaha, vad händer nu? Ska vi dö nu? ja <laughs> Ja, nej, ja. Jag, jag vill inte avslöja för mycket så klart. Vi ska spela snart igen mm. eh, om ett par dagar. Eh, jag tänker mig ju att. Eh, eh, jag tänker mig ju alltid att ni inte ska dö. Alltså, det är så jag alltid tänker. Jag det, har ännu inte kommit på en kampanj där jag bara vill döda er liksom, eller ett äventyr eller så. Det är bra. Eh, så jag ser alltid en väg ut, även om det ofta är mörkt. Det är bara det jag måste få er att se det också, annars blir det lätt, väldigt. Eh, Uh, så ja, är det svårt Väldigt, väldigt domedagstämning varje, inför varje session Och det, det är inte så kul <laughs> <laughs> Så här bara liksom Då du får lite The, the heads up Det här är en lich uh. Odöd snubbe, uh, mäktigare än vad ni är uh. Är inte rädd för att dö På grund av att ni kan inte döda honom Nej. Uh, skulle helt klart helt vara öppen för en, för, en, för en dialog Han har gemensamma vänner med er Mm. Um, att han var medlem av The Dead Men, där bland annat eran, en av era NPC-kompisörer Bradley levde och så. Ja. Det finns kort ni kan spela så länge ni inte avslöjar för mycket av vad ni vet om uh, diverse vänner ni har gemensamt <laughs> um, <laughs> Men, Det finns eh, Det enda liten det enda har är tid um, Så ja, ni, ni kan nog klara ur det här uh, Ganska enkelt, tror jag Jag skulle ju vilja klara mig ur det här och på något sätt Rädda då npc Vilket jag känner att han har ingen större anledning Att hjälpa dem där nere nej. nej. Eh, och jag vill även klara mig ur det här Utan att behöva erbjuda En, en halvö med kobolder Till en, ja. till en lich eh, nej, nej. Så, så vet jag inte om jag har så mycket mer att erbjuda liksom. <laughs> Ja men det Det kommer visa sig Ni har nog mer än vad ni tror um, Hope Springs eternal, i alla fall hos DM -en. <laughs> Ja, vad har vi? Vi har, en, vi har inte ens en båt längre <laughs> Men um... Vår Danny's Dragon-session den här veckan då Slutade mm. lite grann på cliffhanger mm. Och jag tänker att Doctor Who också slutade på en cliffhanger oh. Och eh, efter pausen Kommer vi tillbaka och kommer spoila Skiten ur eh, Säsongsavslutningen av Doctor Who yep. uh, The name of the doctor eh, Innan du som inte vill höra det Lämnar oss så kan vi ju säga att eh, eh, Någon oron var ju Att Moffat skulle förstöra alltihopa mm. <laughs> Moffat har inte förstört alltihopa Nej. Eh, Så var inte orolig och eh, om, du inte, om du inte ska stanna kvar till efter pausen, kära lyssnare, och höra på spoilersnacket så, så önskar vi att du kommer tillbaka nästa vecka, eller när du, när du har sett Dr. O. Men vi ändå tar en paus och kommer tillbaka efter den med lite snack om Dr. Och, och, och hans namn eventuellt. Ja. var vi tillbaka ifrån pausen och eh, vi har förbättrat oss mentalt, fysiskt eh, sprungit eh, och gjort arvhävningar och liknande för att vara redo för att då tackla säsongsavslutningen av Dr. Who. Yep. <sighs> vad tyckte du? För första, för det allra första Vad tyckte du om det? Um, jag tyckte om det väldigt mycket Jag eh, hade särskilt Massa saker som störde mig hit och dit, men jag satt på tornet typ hela tiden och var helt, är det slut redan? Så att ja, det, jag vet inte, det var mycket känslor. Ja, det är ju. Äh, alltså, så här. Alltid när man har förväntningar på saker och ting känner jag att jag har förväntningar. Jag vet aldrig vad jag vill förvänta mig. Nej. Men jag har alltid ett avslag förväntningar. Och sen så tänker man att nu händer ju ingenting av det jag förväntade mig. Även om mm. man inte hade någon konkret förväntning. Mm. Vilket gör att man lätt blir väldigt besviken. Så jag försökte skala av det så mycket som möjligt mm. här äh, gång. Inte liksom tänka att. Jag hoppas det blir awesome för vad som än händer kommer alltid vara 40 whatever minuter. Mm. Uh, det kan bara vara så mycket. Vi, vi, vi, vi visste redan från början att det skulle vara nya skurkar med. Mm. Uh, vilket ju kommer, en del tid kommer gå till det. Precis. Uh, och då den stora saken var ju såklart The Name of the Doctor. Ja. Uh, och uh, det kan ju tolkas lite olika vilket de tar upp i alltså avsnittet också. Mm. Igen måste vi ju säga, för det första, om du lyssnar fortfarande och inte har sett det och tänker sig det och inte vill bli spoilad, så är det, så är det bra att göra sorti nu. Ja, är... uh, för vi kommer snart börja paja liksom, avsnittet. Det kommer vara det är en cliffhanger, det är The Name of the Doctor. Alltihopa. Men, men som sagt, innan du går, Moffat hade inte sönder alltihopa. Moffat Nej. didn't ruin everything han gjorde, han gjorde det här rätt. Precis, Men ja, ja, så. Avnittet spontant var bra. Mm. Uh, det var en del karaktärer då, lite av Elvas nya cadre var ju med honom. Ja, precis. Uh, vad tyckte vi om The Supporting Cast säga? Jag, jag gillar ju dem, vad heter de? Där? Pater Nostras eller vad som Ah, Vastra Jenny strax. Precis, Vastra Jenny strax. Uh, jag, jag tyckte om deras roll i det hela att, de, uh, att do doktorn räknade dem som väldigt viktiga nog att. Var med så att säga Eller att de räknade som viktiga nog och ja. att liksom bli kidnappade och allt möjligt ja, Efter, efter äh, Angels Take Manhattan och Eller förlåt Mellan, äh, mellan Angels Take Manhattan och i, Julspecialen mm. så har dock doktorn tydligen Varit hos dem ganska mycket ja. During the dark times som man säger själv mm. äh, De var där för honom nu och så må, han var där för dem Precis äh, och Strax har ju hängt i Glasgow Där man slåss, vilket jag tyckte var en fin liten I <laughs> glasgow -referens. I wish you never found that dreadful place Och så det enda väl står så här. Glasgow jag bara, yeah, Glasgow <laughs> mm. Så Det hela inleds väl lite gärna med Är det, är det så det inleds med ett uh, conference call? Ja, precis De har någon sorts Sömnkonferens Telefon Samtal Ja, de är helt enkelt kan få folk att bäcka Och med hjälp av lite hula magi Så mm. kan man prata med varandra yes. För att Time travel travelers are impossible in dreams mm. Så de hänger där lite De tar med Clara och River mm. um, Och redan här börjar hela Jag vet inte Clara River Clara River av en sjuken, jag vet inte vad det är. Men, men ja så här, ja han kanske inte har nämnt mig, säger River, jo, men jag trodde du var en man, etc. Et Och ja, så, hur känner du honom? Och ja. ja. Vet du vad han heter? Så. Här, ja. Ja. Men, äh, men, jag tänker så här. Mm. River. Som mm. sagt, spoilers. Spoilers. Vilket också är som sagt, hennes, <laughs> hennes catchphrase. Yes. Um, vilken river är det vi ser här? De, de pratade ju om Någon som hade blivit sparad mm. Är det River som sparades I biblioteket? Ja, nu ställer ja. jag en retorisk fråga Och fick en, ja. <laughs> och fick en fråga tillbaka till dig. Ja, det, Självklart, det här, det här är ju River som, som har dött Det här ja. var ju Rivers böke vi hängde med mm. ja jo. Den, Men, den som sparade i det största biblioteket någonsin Uh, vilket får mig att tro att. Uh, alltså, det är ju självklart ifrån time travel uh, mm. och så. Men, men vi har ändå sett vart. vart alltså, River tar slut nu. För hon släpper ju egentligen. Hon släpper ju i alla fall det här. Uh, the, the whatever. Mortal coil. The undead coil. Precis. För doktorn då i uh, säsong 3. 4. 4. När fortfarande han ser ut som David Tennant mm. eh, De träffar ju Revisong där första gången liksom och, och han lyckas ju rädda henne Genom att spara henne digitalt På ett bibliotek där ah, ah. Man får ju utgå från att en, eh, en version av henne har lyckats leva kvar I TARDISen då Eller om TARDISen har varit uppkopplat i biblioteket Eller om eh. TARDISen har bibliotekskort kanske Ja, nu var det ju att hon hade Seglat in lite med Clara Den här versionen var ju där för att Hon hade, hade en mental länk med henne Efter det här telefonsamtalet Just det, just det, just det. Så, så det här var ju lite grann Kan man ju nästan säga reverse punkt, reverse sorti ja. Från serien Eventuellt, alltså jag hoppas lite grann att det var det För det var ganska, ganska classy alltså, jag, jag som då ofta har varit irriterad På Rivers ja. totala så här, Ja men oh, badass. Badass men sluta ja. Kan ni visa att hon är istället för att bara säga det på något sätt uh, Tyckte jag Blev ju helt sär Rörd typ. Så det, det vore väldigt skönt för mig om det var slutet för då har hon då har avslutat på en väldigt så här, god not för mig. Jag bara, det var väldigt fint. <laughs> Precis, att, eh, en teori från vår sida var lite att det här kanske skulle vara klaras sendav. Mm. Och det, det var det ju inte kan vi säga. Nej. Ehm, tvärtom. <laughs> ehm, men, men så det här skulle kunna ses som, som sortie serien när hon. Eh, hon har en sista kyss med doktorn Ja, um, oh, det blir goodbye sweetie Istället för hello sweetie Aww. Precis, och, och hon får ha spoiler som, som sista ord Ja <laughs> <Yeah. laughs> Och vi får en doktorn som då för första gången nästan visar någon sorts känsla mot sin fru. Det är liksom... För första gången i, som inte är liksom, som inte är i något så här som händer mellan oss. Eller som Precis. är på DVD Det händer någonstans. mellan oss. För annars har han ju betett sig lite som att hon är väldigt liksom, into him. Och han har varit så här Faciliter. Det har ju varit Till exempel då När, när King of Hell var med äh, Crowley var med mm. äh, Då var ju, ju så alltså, då var han väldigt i av henne Då var det väldigt mycket Att oh, I'm shoot you, Maybe she will Och typ. mm. de hade väldigt mycket så här. You hate me No you don't Shut up Ja oh, då var det, det så här, Nej äh, Sen så försvann ju det Alltså och, och, här så både gillade och, och gillade jag River Alltså jag har alltid ogillat och gillat River Ja Jo för att hon är väldigt Riverig, det är mycket så här. Oh yes I was dead S jag Kom inte ihåg att, att säga det Och det är liksom hon, är, hon har sin stil och så so. mm. um, Men jag tyckte om att se För det har varit så konstigt att ha henne Som då den som har varit jätteintresserad Och han som har varit på något sätt som att Hon bara förföljer mig ja. Men nu att han var liksom så här att Jo men jag kan alltid se och höra dig Men, men jag kunde inte prata med dig för det skulle eller gjort för ont så, ja. för mig. Uh, och visade någon sorts passion mot någon och inte var så här den som blev syster på. gud vad hände? Ja, <laughs> mm. Jag tänkte på det. För att, uh, visst måste hon, han ha menat att jag alltid sett dig nu. Det här avsnittet när du har varit här hela tiden. Ja, jag såg alltså, alltså, det på det också. Men jo, jag har tolkat som att han alltid. Tänker på henne. Exakt, exakt. Mm. Det går på båda. Men det nu, han. För vi var ju lite grann att. Uh, Både River och Clara trodde att de bara kunde, att River bara kunde ses av Clara För att precis. de hade den där link, länken Vilket blir lite kul när då Clara upprepade precis vad River sa och, um... Det blir framförallt kul när doktorn väljer att han faktiskt ser henne Och, och kysser henne ah, jo. <laughs> Var på hand och förstår att det är bara han som ser det Och så, och så, och så klipper vi då till, eh, till Vastra Genetrax som, som står och ser väldigt obekväm och Bär, för Vad som han <laughs> Men ja, det, det var en bra Och... och Doktorn gillar inte slut. Det nej. En som jag oilete med med River. Är inte eventuellt bad assering För jag tycker det, mm. det kan vara rätt coolt att Men allt det här med att hon har så mycket insikt Till doktorn mm. och till Zad Hardis Och till alltihopa ja. som, som ska då handwavers av att hon är en time lord um, Vilket liksom inte bara, Per automatik information. Och sen så det också av att Men hon har ju den här stora långa storyn Med doktorn liksom Som vi aldrig har fått som vi aldrig se, får se vilket är ju, Det är ju därför det är så jobbigt När hon alltid har en, så här, den här glimten ögat Som att hon vet mer än vad vi vet ja Och det vet hon bara för att Det har skrivits så i manuset Inte för att liksom hon vet mer men, men här fick vi då ändå liksom, alltså Tack vare insikten så kan hon säga saker som Att doktorn gillar inte avsked Och det stämmer ju med doktorn ja. uh, Och här fick han ändå ta farväl av River Och River och han, sa, gör det, gör det som om vi kommer ses igen typ. Precis, och jag tror att ja, Han gjorde det ju för hennes skull För att hon skulle få ett avslut liksom mm. uh, Men, men, men, men ja. Att han ändå tog, alltså, tog tag på det På den nivån Mm det hade inte varit helt av doktorn bara typ så här, Cut psychic link Eller vad det är Ja nej Bara försvin försvinn bara så här, okay. Precis Och sen sitter sitta Och eh, vara lite där blue ett tag Och sen hitta någon ny kompanjon <laughs> Som man alltid gör Som man alltid gör Åh <laughs> oh, doktorn så, så vi talade om River Vastra Och eller, Förlåt Vastra Genia strax. Mm um, och, och de har vi prat, pratat om tidigare avsnitt avsnittet Och eventuellt var Thomas Thomas med igen Men jag är osäker Nej, jag kollade nu, det var en annan pojke, en annan pojke. Ja, ja. Men äh, däremot så, så dyker ju äh, Deras fiende från julspecialen upp äh, The Great Intelligence Ja, precis, Great Intelligence, Dr. Simeon Eller G Mr. G. Intelligence Mr G Intelligence, yes. så, det, det slutar med att han dör Men Great Intelligence, som då har varit lite av En recurring villain sedan mm. julspecialen då Um, han, har, han, har, han har dykt upp nu igen och han har ju en plan att utrota doktorn mer eller mindre han är ju bitter han har världens han har så mycket emot doktorn är, uh, han är så arg vad heter skådespelaren Richard E. Grant. Richard E. Grant. Han gör en ganska fantastisk roll. Jag älskar um, det som, som då liksom The Great Intelligence som är en stor samling information. Det han har gjort mm. nu så här, senaste briljarden år ungefär mm. är typ en samling information av doktorn. Han vet mm. allting som händer honom och så Han uh, utspelar sig till stor del i uh, Castamere som i, i, i man kallar för Trensalor. <laughs> som då är typ uh, det, vi, det vi får veta om Transalor är att det är typ en uh, graveyard över ett stort stort krig där doktorn yeah. då till slut har Dött, dött. Eller, eller valt att dö ah, det Efter allt som har hänt liksom. mm. han, är, han är begravd i en gigantisk tardis Som är våran tardis ah, för som för att, Tardisen att, växer när den dör Alltså det, det stora på insidan läcker ut, läcker ut mm. uh, Så det är en gigantisk tardis Där, där doktorn är begraven Och uh, Great, Great Intelligence plan uh, Efter att ha blivit thwarted by the doctor De senaste ja. 50 åren typ. uh, Är att um, hitta, hitta doktorns grav mm det dels, alltså dels doktorn inte åka till träningsloppet för det är lite av en paradox att vara vi sin grav. Ja det gör lite ont. Så det är lite ont. Så lite av den här timingen med magin dyker upp att det liksom när han är närheten närheten så får han ont. Och självklart då så är doktorns kropp inte bara en, det är inte bara en kropp, det är. så många kroppar, det är Det var vad han sa, the tear tracks of my. the tears bara så. The tracks of my tears Oh, let's poetry, doctor. Det är poetry, poetry, just tell them what it is. What helt enkelt alla hans time energy Som har blivit någon slags manifestation Av allting han har gjort liksom. ja. för, för tidsresande pajar ju Både individen och är per definition Någonting fel med universum mm. För egentligen ska man inte kunna bryta sönder oss Och åka dit man vill i tiden Utan mm. egentligen ska man ju gå från punkt A till punkt Z I rätt ordning Precis. Men på grund av allt tidsresande På grund av att doktor är doktorn på grund av Han, har, han gjort... har rest mer i tiden än någon annan och... Precis mm. Så på grund av allt detta då, Så är självklart hans, hans likare En swirly energy pool mm. Typ Och ähm an open wound tror jag Simmons säger. Yes. Var på liksom ett öppet så kan infekteras. Ja, yeah. så Simions, eller Great intelligence, Mr. G intelligence, Plan mm. är helt enkelt att kliva in i det här såret. Doktorn påpekar att it will destroy you. No. Och så säger han no, it will kill me, but it will destroy you, doctor. <laughs> han, han är ja. Så, så det han vill göra helt enkelt att hoppa in i doktorns tidslinje och sprida ut sig över hela hans tidslinje Ja varför då han liksom då kan göra om så att allting doktorn har gjort bra. Uh, lite aska mm. uh, Vi ser lite av det här tror jag i avsnittet När typ stjärnorna börjar slockna liksom. En av de stora sakerna han gjorde var att precis. stoppa Big Bang Eller för att göra Big Bang 2 Och stjärnorna kom tillbaka precis. Men man kan också tänka sig att liksom, så många världar skulle försvinna Om inte doktorn hade varit där och gjort någonting precis. Vastra står och ser på när stjärnorna slocknar Jenny dör mm. uh, Strax tidslinje förändras Så att han hatar henne precis. Han har inte fått sin character development av, av doktorn Så han, han blir sin uh, xenofobiska samtarien Precis Exakt, så, så liksom things are bad mm. Och det är ju när det här När konceptet, konceptet introduceras Som man förstår vad Clara är Ja yeah. uh, Clara är helt enkelt en flicka som, som var med doktorn här Och slänger sig in i den här time-grejen För att då liksom stoppa great intelligence Vid alla punkter där mm. allting kan, kan gå fel mm. Och det förklaras ungefär som att uh, Hon har varit där uh, Typ hela tiden så mycket som man har kunnat I, Oftast syns hon inte eller hörs inte? Doktorn kan kanske kanske kan är lite reagerade, men nu har ju äldre doktor börjat göra det. Mm. Han har börjat liksom se i och med säljer du det här. Då. Det här är ju. Jag har, har ju lite fan gör över den här grejen. För att yes. Det här är ju man för att så att. Min kompanion är den viktigaste kompanionen, för hon har varit med under alla hans regenerationer mm. och räddat honom överallt. Och hon låt var mig, till och med, med och val, valde tarisen. Låt mig, låt mig låt oss ta den punkten ja. strax. Okej okay. Låt oss börja med att säga att Vad vi tycker om det här som förklaring För The Impossible Girl um, att, Vi har ju varit rädda för att Hon bara ska vara speciell för att hon är speciell mm. Jag skulle personligen säga Att det här gör att hon faktiskt gjorde Någonting för att vara alltså För att ha en förklaring till varför hon är så weird um, det, det, det, förklarar inte varför, det förklarar inte varför doktorn Nermedal tycker att hon är så här perfekt honom, annat om, det är, om det inte är grooming <laughs> alltså, så blir det grooming över alla hans generationer. Det kan ju vara. det Hanna, Hon har på något sätt genom sina olika ekon lärt känna honom så pass att hon vet exakt vad hon ska vara för honom. Precis, och. Äh, äh, men jag tycker att samtidigt att det här är ändå en bättre förklaring än att hon blir typ född på ett löv. Alltså, det är ju den poetiska texten de använder. Äh, det här, hon gjorde ju faktiskt någonting nu. Hon valde att hoppa in. Visst tar till som. Det var ett fall av. Feltid, vad kan man säga, fel tid eller fel plats eller någonting men det ja. var liksom det var ändå ett fall av ett aktivt val. Mm. Um, som hon så man visste inte hade visst att det hade gjort det innan hon hade gjort det liksom. Men Nej. när hon hade gjort det visste hon om att hon hade gjort det. Precis. <laughs> ett time of Och eh, det var väl det var ju delvis rädda doktorn och så delvis rädda alla då som doktorn tidigare hade räddat. Um... Precis. Precis, precis, exakt, exakt. Ja. Så att hon gjorde någonting bra. Så vad tycker du alltså som, som, en då, som då punkten för hennes storyline Den här säsongen um, Jag tycker det var det, Ja, det förklarar, det förklarar henne Det det inte förklarar då Riktigt är ju eller, det, Allt det är, förklarat är bara ja. att hon Nu är ju hennes mysterium löst Vad vi har kvar då är den hon var, som var väldigt tråkig Och var inte mer än mysteriet ja. Och då tänker jag, jaha Men vad kul att General Louise Coman Ska vara med i, i säsong åtta Då kanske hon ska få en personlighet också För att, visst, hon har en personlighet Men den är ju bara perfekt Och bara så här superkäcka tjejen Som springer ja. runt med doktorn och, jag, kan, jag, är, jag är benägen att hålla med dig Även om jag vet att du har mer problem med den Alltså, Du har problem av att man ser, om man bara ska spåra den arketypen så blir du väldigt mm. ja, ja, <laughs> väldigt på en gång. Jag och, hatar och, ähm... troppen, superkik tjej. <laughs> ja, och jag har också problem med den tropen. Jag, jag tycker hon har, varit, tycker de har haft en, en, en trevlig dynamik och en sjukt läskig dynamik. Och jag, ja. jag är lite rädd för att den kommer försvinna nu. Men, mm -hmm. men, men som du säger så kanske det bara innebär att den kommer att fylla den. Det, det hålet kommer att fylla med en, en karaktär Som man faktiskt kan, kan, kan bry sig om ja. För att jag, alltså, jag har sett den väldigt mycket som en sån här plot device Som du fick ett låg i slut Men jag tror um. så, så det är liksom som en karaktär har varit lite platt Väldigt platt Deras dynamik har ju som jag sagt förut påminnt mig om eh, Tio och Rose i säsong två Där de mest runt och skrattar och allt elände runt sig För att de hade ju varandra och allt var så bra Och man bara, det här är aslässigt <laughs> och konstigt um, Men jag tänker om jag jämför Clara med Amy Som också då var rätt check och sassy och sådär ah. Men alltså, jag vet inte det var. Amy hade ju Jag vet inte, hur att Moffert gjorde det där Men jag älskar ju Amy Amy är ju fantastisk, för hon det var lite dåligt, det var lite bra Hon, gjorde, liksom, hon hade ju en utveckling också nu ja. Clara kanske kan få det nu när hon inte bara är en plot device Så kanske hon kan få utvecklas lite Till någonting annat än att doktorn Är fascinerad av henne För att ja. hon inte vet vem hon är Så den andra saken som jag vet att du Ogillar väldigt mycket är ju att Detta innebär att för att då Stoppa Great Intelligence så har Clara Stoppat Great Intelligence vid alla punkter Det vill säga under hela fram Lärare till doktorn så för att representera detta Så har vi, du vet den här klassiken Att man klär ut folk i kläder som ser ut som de andra Doktorarnas kläder, vi filmar ryggarna och så, så. Ja. Bland annat med lite osanna klipp Av exempel första doktorn mm. Och andra doktorn mm. Exakt Så um, vad, är stora, vad är ditt största problem här? Um, jag tror jag får ett problem då Just för att jag tycker att hon är en rätt platt karaktär Och så helt plötsligt så har hon varit superviktig tidigare ah. Och då säger man så här ja, men Hon var viktig för att vi har bestämt att hon var med Och löste en massa saker ah. i, 78 säsonger liksom um, Och Vilket inte är en överdrift När man talar om den här serien Nej men hus. precis Det, det, det är det jag kommer inte på Jag tror att det är det, 28 eller något, upp ah. 30, Men jag var 78 hade Det hade kunnat vara rätt liksom. exactly, exactly. Um, Men och jag, jag, jag tycker inte om När de går tillbaka och säger att så här har varit Och den här karaktären var jätteviktig förut Och det är så här jag tycker att det förminskar vad som har varit Och jag tycker verkligen inte om det eh, ja. det, det är så här, Möjligen sen om jag börjar älska henne i nästa säsong Så kanske kan man vara så ja ah, men vad kul att klara med mig förut Men, men samtidigt och nej, jag tycker inte om Idén, det är som att Plantera någonting som inte Borde vara där, som inte Aj. skulle ha varit där Och jag förstår dig och jag och jag håller faktiskt med liksom. ja. Det har ju aldrig funkat någon orienterad Att säga att, kommer du ihåg, han var alltid här Det, det, alltså det, det, var bästa, det, det bästa exemplet Är ju Lost-avsnittet När de ska introducera nya karaktärer Och filmar scener mm. Där det liksom gamla scener då filmar de om med att de var där och ställde frågor och Exakt. liksom var aktiva. <laughs> och det gjorde de faktiskt helt straight face i den serien. Ja, men helt straight face Men publiken hatade och därför så ah. spenderade de sedan ett avsnitt bara för att döda dem. Ah, det. Det ja, verkligen så här. Okej, okay, förlåt. Vi, vi förstår att vi har gjort fel här. Ser de dö i sanden <laughs> liksom. Men, äm, men låt mig på något sätt då äm, alltså inte. Det, inte försöka läka dina så för det kommer aldrig kunna göras alltså, det här har skadat här exakt men dels alltså, som ett exempel då, den, den största saken som du reagerade på var ju att eh, hon är där och säger väl den här tar sen. Ja. när när liksom, doktorn väl bestämmer sig för att uh, snoen tar det ja. uh, när det tidigare har liksom visat att uh, just den här tar och just den här doktorn eller just ja, den här de har liksom, mer eller mindre ämnade och tar det i valde honom liksom, Ja tar det i och alltså din liksom ilska över att de har planterat henne överallt Skulle jag säga eh, Balanseras ut av att Alltså från, från min synpunkt Det de har gjort är att göra att henne helt obetydlig Alltså visst att hon mm. har varit överallt Men hon är så tunt utspridd nu Att eh, de till och med säger det Att doktorn inte ens ser henne oftast. Ja, alltså, Allra allra allra, allra Ofta så... ser han mig inte ja. Men ibland gör han det och så visar de julspecialen Nu senaste så här ja ah, alltså, alltså, till, till exempel då Gångerna som man syns är ju i Ylfrosialen eh, och i Asylum of the Daleks mm. Och då har hon gjort till utan att liksom Veta om den nödvändigtvis ja. um, så, så jag ser henne Som någon som har varit alltså, I bakgrunden men så obetydlig Att hon inte egentligen förstör någonting Alltså man kan räkna dem bort den Till exempel då när, För att doktorn ser ut att reagera När hon säger mm. Men jag alltså, Och det är ju det, det som är meningen Men jag tänker tolka det i min headcanon mm. Mm. som att eventuellt hör han någonting men han ser inte hon inte där och sen väljer han den här han skulle välja ändå. Ja, jag tänker... för annars skulle ju liksom, om, om han såg henne när han lämnade Gallifrey skulle det så han komma ihåg henne. Skulle han komma ihåg henne? För <laughs> att hon hjälpte så, honom välja Tardis så då skulle han skulle komma ihåg det. Så det här måste ju vara en av de obetydliga liksom. för han kommer ihåg den annars ser henne ja. som efter så därför måste det här vara en av de Men hon har ändå liksom hjälpt till på en del ställen. Det är fortfarande en mm. doktor som har gjort alltihopa. Hon var där, men det är inte alltså hon. För det är en, det är en aspekt för av det. För de den. visar henne även i Silence of the Library, typ... Ja. Lite grann. ja precis hon, hon, hon syns ju överallt. Mm. Eh, också det är som, som typ femte och andra doktorn har tillsammans eller något sånt. Ja, ja. <laughs> det, det, ser man inte Repelshänderflygning förbi och sen <laughs> ser man <laughs> The two doctors, weee! <laughs> eh, så bra. Um, men men, men det, för det tänker jag liksom, är att jag, jag hatar precis som du det här med att man ska säga liksom och att den här kan mm. vara här hela tiden. Jag tycker inte de har gjort det. Jag tycker att allting har hänt ändå. Bara liksom, det här var bara för att balansera ut att, att det inte hade hänt. Balansera ut med mm. att det har hänt ändå. Så länge så, eller jag, ja, om jag kan få ha min headcanon att, att Tardisen valde doktorn och doktorn valde, ta, valde Tardisen och hon inte hade någonting med att göra för det var liksom ja. that was the deepest wound ja. <laughs> liksom. Men tänk, tänk så här då Clara hatar Tardisen. Hon skulle aldrig välja Tardisen. Tardisen. hatar Clara också. Ja, men det, det, är det jag menar jag liksom. hon skulle aldrig välja kanske hata Tardisen för att hon minns att klara Clara sa att hon ska välja en annan Tardis. Alltså, ja. Tänk liksom att det det, det funkar så det, det var där, att ah, men du ska välja den här för att den är lite sämre men du kommer att ha så bra äventyr i den och jag bara <laughs> Nej mm. Jag känner att vi måste ge oss på Den stora saken Ja gud ja <laughs> uh, the Så uh, so, The Great Intelligence, Mr. G. Intelligence Hoppar in i timestreamen och liksom fuckar <gör> upp allting för doktorn uh, och, och doktorn ligger samtidigt och dör av paradoxen Av att han uh, är i sin grav Samtidigt mm, uh, så, uh, så, så det. Som Clara säger Och oh, crap, jag vet varför jag har liksom kunnat rädda dig oh, Det är därför jag har gjort det här ja. uh, så, Hans, hon ska hoppa in, doktorn säger hoppa inte in Hon mm. säger eh, Och så säger hon run you clever boy and remember me mm. Hon lägger till me där i slutet tror jag mm. Den här gången um, Jag gör så att Gordon Ramsay rörde sig med hände Det är väldigt viktigt um, hon, hon hoppar in och liksom då Det, det, vi, det vi precis pratade om dyker upp hon, ja. hon löser alltihopa Men sen när hon har gjort det <laughs> Så är hon fast där så är hon liksom fast i doktorns time -stream liksom. Hon, hon är typ fast i, i ett, ingenting I am, Hans och minnen och det är ganska man typ ser hur hon freakar ut, alltså det blir ja. liksom verkligen av att vi blev typ så här det skulle göra don't starve Ja. Men uh, är väldigt låg Dock, de hoppar själv in, in, in sin time frame, eller hur? Ja. Det uh, vilket, liksom då, vilket då börjar göra paradoxer Vilket kommer till klippången här mm. uh, Eller det som gör att klippången kan hända, tror jag Ja, ah, precis uh, för, för då ser vi alla, alla inkarnationer här Och doktorn lyckas då liksom få henne att följa följ min röst liksom. Precis Och nu ser hon efter doktorn och, liksom hon, och här säger hon också faktiskt att I saw you, all the eleven faces, you're the eleventh doctor mm. Vilket är lite så här bra Då, då vet vi att åtta doktorn här, ah, alla är <laughs> Han har ju varit där flera gånger liksom, I den här bilden som inte visas ah, jo, för, Men nu för är jag ni vet, där För Russell... David sa ju alltid att 800 doktorn var kanon för honom liksom. mm, Precis, och, så och, det var, och mm. Moffat gjorde detsamma i Element Hour Och precis. jag satte dem sedan dess också mm. uh, det, det som hände sen är att uh, precis när allting löser, löst de kollar om varandra och kramar varandra uh. Så liksom får doktorn den här blicken som han lite grann fick I The God Complex när han kollar uh. in i rummet där uh. mm. Och sen så panorerar vi bort kameran till en siluett Vi ser vi, vi ser bakgrunden av en, av en svartklädd person Ja, ah, en, en herre på liksom Klara säger att Men jag såg alla doktorer, jag såg alla elva jag såg, he wasn't there Och doktorn säger, det där, det där är jag mm. Men jag såg elva doktorer Och så säger doktorn påpekar att det är inte det, är inte det är inte doktorn, det är jag Men det är inte doktorn Och det är här titeln kommer in den i mot För eh, Spekulationerna innan så, Som jag hade lite, så här lite grann i mitt huvud Lite grann så här i bakgrunden eh, För jag var rädd att man skulle få veta vem det var och, och, eller, att höra namnet och bli väldigt besviken ja. men, men poängen för doktorn med, med namnet doktorn är att Han har valt, det. Han har valt namnet The Doctor mm. Och när man väljer det namnet så gör man en del löften liksom mm. Till universum i stort så mm. Så det är liksom, att det handlar om The name of the doctor mm. Och hon säger, men jag förstår inte vem är det här då Och doktorn svarar att det här är han som bröt Mot det löfte jag gjorde till universum Det här är liksom någon annan mm. som, som var jag innan jag blev jag Innan efter doktorn blev efter doktorn mm. Men som bröt mot The Doctor mm. Spekulationer Eller förlåt, <laughs> vi måste L ta det bästa citatet. <laughs> Och vem, vem det var <laughs> Okej, okay, sorry, jag no, hoppade över Nu kommer super mega Uber-Spoilen. Um. Det här var super mega Uber-Spoilen. Men nu kommer uh. liksom, liksom the, the Icing on the top De har, uh, han står, Här har han prata Exakt, han säger Han säger uh, What I did, I had no choice uh, um. I had no choice to do what I did Eller något sånt um, Vad han uh, säger uh. What I did, uh, I did. With no choice. With no choice. Och så säger doktorn, "I know", liksom Det väldigt, mm. väldigt väldigt väldigt Och sen säger han, "In the name of peace and sanity". Och så kommer Elva in och säger, säger, "But not in the name of the doctor". <laughs> uh, och liksom klara har nu sonnet uh, så, uh, så att vi får en, vi får en slutbild exact, av med doktorn exact, Holly, exact. Clara mm. Och sen går han därifrån och. Uh, min teori är ju då liksom att nu har det öppnat upp så att den här, vad, vad som säga, åtta och en halv doktor. och en halv doktor, ja, som inte är doktorn ja. Nu kan han dyka upp och vara med i specialen. Och, och den doktorn som då visat, han vänder sig om dramatiskt. Han vänder sig om dramatiskt och vi får så en metacliffhanger. För det är liksom fantastiskt. Han vänder sig om Och man bara, oh my god, it's John Hurt. vi gör John kommer det. introducing John Hurt. Boom. Och så bara. Boom as the dokter. Och sen bara <laughs> och det till i november 23. Jag, bara... <laughs> no! jag jag vill att man bara så här om någon om, om, om 50 år liksom, när, när det är 100 år liksom han ötar den här podden. <laughs> han vänder sig om och är en skäggig gubbe. Man liksom, när man som tittar sitter man så är det så här det ut som John Hurt. Men det kan no. inte vara John Hurt. But... Är det är John Hurt? Och sen är det så här, introducing. Boom. John Hurt. Boom. As the doctor. Boom. Så det här är helt enkelt Någon, vår spekulation nu är mm. För först tänkte vi att det kanske för någon som har inblandad I det här Transalor-kriget som är mycket mm. senare I det kunde ha varit The value art liksom. Exakt. Men Det eh, skulle inte alltså, honom kan inte äldre doktorn ha någon kunskap om, Nej. och han är direkt om det här var. Precis. Så det finns okej. Okay, hmm. vad finns det för hål i doktorns tidslinje? Vad mm. finns det för vad finns det vad för ett en enormt hål som vi inte har fått veta någonting om Vart, typ. vart har han varit? Vad kan, det, kan det vara? Mm. Kan det vara innan så här, kan det vara så här, För i Rose så har vi då nionde doktorn som kommer in och säger, ha typ stora öron, mm, inte rödhårig och man bara, Som man inte har inte sett sig själv. Som om man inte har sett sig själv trots att det borde ha gått lite tid Han ska uh. ju till exempel ha haft ett tidskrig där mellan åttonde och honom Kan det vara så att åttonde doktorn startar tidskriget mm. Dör när han märker Vad som måste göra Eller dör och, och märker vad som måste göras mm. Och blir något annat än de doktor Och uh. blir doktor Hurt som jag kallar honom dr. Hurt yes. uh, do, dr. John Hurt Kan det vara så att åttonde doktorn drar in, drar in i, i, i tidskriget uh. Dör av en dalek någonstans En dalek emperor Eller, en, eller, eller, eller, eller the, the, the never was and has been Allt det där <laughs> yes. Återföds som den som då Slutgiltigen Trycker på knappen Exakt. Doktorn har ju hela tiden i Newho sagt att det var han som gjorde det mm. Och han säger att det är han som är Att det är han som är Den här doktorn mm. alltså Det säger Elvan också eller Han säger att jag är den här personen Men det är inte mm. doktorn Mm. Så det funkar fortfarande med att han på knappen Men det var inte dock som gjorde det Nej, um, och jag tror att det, Han var nog tvungen att bli någon annan för att kunna göra det liksom. Exakt eh. För att det, det som hände i Timelord är att Alla Daleks läx... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Och alla <time> Lords där <skratt> men, men, <skratt> men, um, Grejen här också Jag tänker Om vi tänker detaljer så tänker jag att om det här har hänt Så borde han ha det här borde ha hänt efter uh, The Master flydde ja, för att, annars borde The Master ha varit så här, oh I saw what you became eller någonting för att, ja, men det är ju mm. det är ju för att Master vet inte om vad som hände i slutet på kriget nej precis men jag tänker liksom han måste ha flytt medan åtta fortfarande Ja, exakt år. exakt så, um, så måste det ha varit helt självklart, självklart eller så dödar han dr. Who man vet någonting. Mm. nej men han han måste ha flytt innan dr. Hurt liksom mm. Um. Så, så min teori är att liksom för att Battle this interdimensional liksom nu, när ändå, nu när ändå paradoxer öppnas mm. Så kommer vi få Hand Doctor eh, också, Med Rose eh, För att slåss mot John Hurt Så uppenbarligen oh. kommer det vara skurken I jubileumet, eh, eller hur? eller hur? Det måste ju vara det De har också fått förnyat en ny säsong vilket skulle komma? En ah, vilket ja, och, ja, och en julspecial yeah. Så vi kommer ha november och december För Doctor Who Ja oh, okay. Jag antar att de menar det här julen. Du kan inte en annan gulvan. Nej, det borde väl vara den. Du, det blir väl, jag tänker att det blir som. Vi hoppas på det. Jag tänker att det var som när Tennant eh, slutade och de hade fyra specialer ah. på ett år typ. Eh, så det borde vara kanske november och sen december och sen, sen en säsong mm. eh, hoppas vi. Um, så, så det var så fram emot Den 23 november är John Hurt, John Hurt Som inte är doktor men en av hans reinkarnationer David Tennant, David Tennant dyker upp igen. Rose dyker upp igen Billy Piper, Billy Piper. Uh, Matt Smith, Smith. Strax ah, jag, jag älskar Strax Åh oh. Alltså jag känner att det här är en bra plats att sluta på Precis som doktor. Hure <laughs> Um, så so, so, jag, jag, jag säger så här Vi ses nästa vecka, då kommer uh -huh. vi prata om um, Game of Thrones mm. uh, När du hör det här så kommer Du eventuellt kunna se Game of Thrones Jag tror mycket händer i en avsnitt av Game of Thrones yes. okay. <laughs> okay. Jag, jag tror nästa är uh, The Rings of Castamere ah, jag, tror, mm, den heter jag, den. jag tror mycket händer jag tror, jag, jag tror vi har mycket att prata om då Då hur vi är slut, men vi kan kanske fylla på med Hannibal Ja, det mm. Jag har börjat spela Penicade-spelet uh, i del 3 i serien. Värt att nämna. Men allt det här tar vi nästa vecka och ähm, tills nästa gång säger vi som alltid. Hej då! Som alltid.